Så. Vad härligt att se att så många har letat sig ut i detta regniga väder här ute på Almedalen Hjärtligt välkomna allihop och varmt välkomna till Almedalen Det är ett stort nöje att få stå framför er idag denna Jag skulle kunna säga härliga sommardag Men det är lite muligt Men det är ändå en fantastisk dag Så är inledningsvis på Almedalsveckan Jag vill också passa på att hälsa alla välkomna Som tittar på detta Genom sin dator Eller hemma via tvn Att få inleda Almedalsveckan Även om det bara är Inofficiellt Det är hedrande Och jag har väldigt stora Förväntningar på denna vecka Riktigt stora förväntningar Jag skulle vilja börja med att återkoppla till förra året Almedals vecka. Det var första året som vi i Svenskarnas parti deltog Och vi kan i ärlighetens namn säga Att det väckte en hel del reaktioner Jag minns hur David Lindvall som var konferensiär och Stefan Löfven vid veckans sista partiledartal pratade om oss i Svenskarnas parti. Om jag inte missminner mig så benämnde han oss som kattungar. Jag tror det var att vi var ungefär lika söta som kattungar men att vi har öppnat upp våra ögon. Någonting i den stilen var det i alla fall. Hur som helst, David han var inte glad, han var inte nöjd. Men David han hade en del poänger i sina tal. Han menade i sitt anförande att Det berodde på ytaförskap Arbetslöshet och rädsla Som gjorde att vi i Svenska parti växer Vad vi dock inte verkade förstå det är att det är en väldigt passande beskrivning På det mångkulturella samhället Ett samhälle Som Socialdemokraterna i allra högsta grad Har varit med och skapat och inte bara har man varit med och skapat det. Man har varit i politiska partier som under väldigt många år varit absolut mest drivande i att driva den mångkulturella agendan. Och vad vi nu lever i, vad vi nu ser runt omkring oss det är resultatet av flera decenniers politisk misskötsel. Där man medvetet har försökt att så något som absolut aldrig kan gro. För självklart finns det utanförskap i ett samhälle utan gemensam identitet. I ett rotlöst samhälle där vad man är för sig själv är devisen. Och där folkgemenskap har bytt ut mot klasssplittring. Där man inte längre ser folket och nationen intimt förbundna med varandra. Det var historia. Våra traditioner, våra rötter, det trampas på. Där man fått för sig att mångfald och enfald är samma sak. Och att allt och alla ska vara exakt likadana. Där svenskarna kollektivt ska skuldbeläggas för att vi har lyckats bygga upp ett stabilt och fungerande samhälle. Och nu inte vill ge bort det till vem som helst och hur som helst som lyckas ta sig över gränsen till Sverige. Ja, jag förstår att ni buar jag är lika missnöjd som er över den politiska utveckling Och självklart finns det arbetslöshet i ett samhälle som inte sätter några gränser där vem som helst kan bli svensk och där det överhuvudtaget inte tas något som helst beaktande över hur många och vilka man släpper över gränsen. Där man uppmuntrar till en arbetskraftslig vandring, trots att vi idag redan har en hög arbetslöshet. Där man accepterar och skriver under på avtal som inte på något sätt är till gagn för det svenska folket utan snarare sätter krokben för dem. Där man mer bryr sig om att blitka lobbygrupperna det etablissemanget och byråkraterna i Bryssel än vad man bryr sig om. De svenska arbetarna. Där man inte ställer sig på det svenska folkets sida. Och självklart finns det en rädsla. En rädsla över att svenska ungdomar. Får det allt sämre ställt. En rädsla över att Sverige toppar. Våldtäktsstatistiken i hela världen. En rädsla över att bli gammal. Och glömd. folket Finns det en rädsla? Jag kan ärligt talat säga att jag är rädd Inte för att stå här framför er idag Inte för att vara på Gotland Men jag och många med mig Vi är rädda och uppriktigt sagt bekymrade Över den negativa utveckling som sker Och har skett under flera decennier nu i vårt land Jag kan inte komma på ett enda betydande område Där det har blivit bättre för Sverige de senaste åren Vi är betydligt mer skuldsatta idag oavsett om vi ser att det gäller våra statsskulder eller våra gemensamma skulder i form av egendomar och företagens I Internationell mätning efter mätning så backar vi Är det inte skolresultaten så är det ungdomsarbetslösheten Är det inte folkhälsan så är det entreprenörskapet Den enda undersökningen som jag ser som vi år efter år fortsätter att toppa det är den av världens snyggaste män och kvinnor och i sammanhanget måste jag säga att det är ärligheten ingen tröst och inte ens alla dessa pizzerier som vi har runt om i vårt land som mångkulturspråkarna talar sig så varma om inte ens de kan väga upp allt det negativa som sker i Sverige idag Jag resonerar ofta med mig själv hur det kommer sig Att ett av världens mest framgångsrika länder Som inte varit i krig På flera hundra år Internationellt erkänt För sin uppfinningsrikedom För sin mellanmjölksbeteende Och de gyllene medelvägarna Har kunnat bli så extremt Kunnat bli Så oansvarigt Inget land i världen Har haft de förutsättningar Som Sverige har haft för får bara några decennier som våra politiker lyckats förstöra det som vi har gemensamt har byggt upp. Förra året så sa Stefan Löfven i sitt tal här på Almedalen att han aldrig kommer att acceptera att vi är svenskarnas partier här och marscherar, som han uttryckte det. Jag kan bara tänka mig hur besviken Stefan Löfven kommer vara imorgon. Hur jobbigt det kommer vara för honom och gå upp på den här scenen Bara ett dygn efter att jag har ståget, stått här Hur besvärande det måste vara för honom Men nu är det också att Stefan Min namn och allting Han kommer att få fortsätta att acceptera Att vi är här Såväl under Almedalsveckan Som i den politiska debatten i stort För så länge man fortsätter Att vanvårda Sverige Så länge man fortsätter Att förstöra det vi håller kärt då är vårt politiska uppdrag Vi kommer att fortsätta jag har sagt det förr och jag vidhåller det fortfarande vi söker inte efter acceptans hos etablissemanget vare sig hos eller hans politikerkamrater eller journalistkåren för den delen heller vi, det faller mig tyvärr inte i smaken och hur vackert och fridfullt det är här i Almedalen och här på Gotland Speciellt under sommaren Så finns det en verklighet där ute Och den lämnar en bitter eftersmak Och vi är inte här för att fraternisera I politikerbubblan Utan vi är här för att förkunna Att vi kommer aldrig att acceptera Att man överger vårt folk Vi är här för att förkunna att Sverige är svenskarnas land och vi står för vårt folks upprättelse i grunden så är jag egentligen byggarbetare eller betongåltagare för den delen och jag har funderat på hur egentligen slående likt mina två förtroendeuppdrag är dels som partiledare men dels också med mitt arbete i byggbranschen som betonghålltagare. För att vara en betonghålltagare är ofta ett väldigt skitigt och tungt arbete. Och bland arbetskollegorna på byggarna så suckar man ofta när vi kommer för de vet det att det, det kommer att väsnas lite. Det kommer bli lite skitigt och det kommer vara slut på lugnet på bygget. Men likt väl så är det ett jobb som måste göras. Och när det väl är över när arbetet är slutfört Så kan man se till slutresultatet Och då inser de Att det var värt allt det här besväret Att vi var där för att hjälpa till Inte för att göra livet surt för dem Och lite så är det Med oss i Svenskarnas parti Vi tar tag i de här tunga frågorna I de kontroversiella, i de jobbiga frågorna De som ingen annan riktigt vågar ta tag i det är om det mångkulturella samhället Om vårt banksystem, vår förlorade suveränitet Styrelseskicket för att lämna några exempel Det väsnas runt omkring oss Det ser vi inte minst på en uppsjö Av tidningsartiklar som skrivs Om oss när vi drar, när vi drar fram Men ska vi kunna reparera Sverige Så krävs det att någon eller några Går in och river ut det gamla det krävs att vissa vågar gå in och säga att de här väggarna ska sågas ner, här ska vi ta upp nya dörrhål, här ska vi ha nya nödutgångar och här borrar vi för ny ventilation så vi kan få in lite frisk luft i det som vi kan kalla för Sverigebygget. Det kommer bli skitigt under tiden, det kommer att väsnas, men när vi är väl gamla är utdrivet då kan vi äntligen, äntligen påbörja arbetet med att bygga något nytt bygga något bättre min egen roll i det här det är att gå in i detta Sverigebygget och lägga de här första kritiska sågsnitten ta klagandet från folkkamraterna som inte förstår men jag tar gärna de här smällarna Jag går gärna upp och rensa vinden på det här lösullet. ni vet alltså klia lite precis lite som det med stora delar av vår journalistkår de, de försöker att demonisera oss och så vidare men i slutändan så handlar det egentligen bara om att det, det kliar lite det är inte så mycket värre än sådär och ärlighetens namn jag låter gärna massmedia bråka med mig om de vill de kan skriva om vad jag har gjort när jag var ung, om mina ungdomssynder om vad jag gjort eller inte gjort tidigare i mitt liv de kan demonisera mig bäst de vill det gör inget, för det förändrar ingenting. Det är fortfarande en sanning att det monokulturella samhället är ett misslyckande. Och jag tar gärna några smällar i arbetet för att vi imorgon ska kunna skapa ett bättre Sverige, ett bättre samhälle. Och med samma entusiasm som jag har när jag går in på bygget i Skåne där jag är verksam så kommer jag och svenskarnas parti och våra sympatisörer att gå ut på gatorna runt om i hela vårt land med samma entusiasm och vet ni vad den här entusiasmen där smittar av sig folk blir berörda och allt, allt fler människor vill se en förändring allt fler är redo att bli politikens betongåldtagare de som tar tag i det nödvändiga arbetet de som tagit tag i de här tunga, tuffa frågorna. De som tagit tag i det som har blivit vår tids heliga kor. Men hur det är intressant och stolt jag är över mitt arbete som betongavtagare så, så är det inte därför vi är här idag utan vi är här för att det är Vi är här för att detta är politikens högborg. Och det är här också vårt fokus ska vara. jargongen mellan partiledarna här på Almedalsveckan den, den brukar ofta vara ganska skämtsam ganska lättsam man brukar försöka göra sig lite lustig på varandras bekostnad och lite så som syskon gör med varandra ni vet lite tjafs och där, lite gulligt som man kan tycka som förälder där det är lite emellanåt när barnen kivas men jag tänker göra precis tvärtom för även om vi är i Almedalen Även om det nu är sommar Tyvärr inte den sol vi kanske önskar oss Så har vi fortfarande en vardag att leva i Och vad jag har sett och vad vi har sett det senaste halvåret Det, det skrämmer mig faktiskt Återigen det är som David Lindvall pratade om här förra året Och den polarisering som har skett det senaste halvåret de krav som har lyfts, de åsikter som har vädrats i det offentliga rummet, det gör mig orolig över Sveriges framtid. Ett land som av hävd har värnat för yttrandefriheten, för mötesfriheten och föreningsfriheten. Ja, jag förstår att ni är väldigt missnöjda med yttrandefriheten, men tyvärr det är det samhälle vi lever i. Dessa tre värden menar jag är grunden till vårt samhälle och de går inte längre att ta för givet. Vi såg i debatten debatten gick i våras i Svenskarnas partis första majdemonstration i Jönköping där man menade att det var skandalöst att vi fick tillstånd att demonstrera. Och varför var det så hemskt då? Varför kunde, ville man inte att vi skulle få tillstånd? Var det för att vi hade misskött tidigare demonstrationer eller begått na brott eller varit stökiga för den delen? Nej. Den enda anledningen som togs upp det enda det handlade om det var att vi var nazisterna. Nazisterna. Detta eviga mantra som används om och om igen som någon form av legitimitet för att göra yttrandefriheten på undantagstillstånd. För då handlar det ju inte längre om människor. Det handlar inte om politiska partier utan det handlar om Nazisterna Nazisterna Och då är enligt somliga Vad som helst okej okay. Då kan man sätta Hela vårt öppna samhälle Då kan man sätta hela vår yttrandefrihet på undantagstillstånd Då spelar det ingen som helst roll längre Men mest förvånande angående första maj förvånad över första maj mest besviken det blev jag trots allt på Jimmy Åkesson som bara några dagar efter vår första maj demonstration när han själv höll ett möte i Jönköping som möttes av samma typ av motdemonstrationer tackade ändå dem för att de stod upp mot svenskarnas parti man frågar sig då, menade han den här knivbeväpnade personen som greps i anslutning till vår demonstration? Eller de som placerade ut bombartrapporna på torget? Eller menar man kanske de som träffade min danska vän med en glaslaska i huvudet? Eller kanske de som vägrade att lyssna på polisens direktiv? Var det de man menade. Nej Åkesson, för det borde du skämmas. För du om någon borde stå upp för yttrandefriheten och mötesfriheten. För det är precis samma legister som stör våra möten, som stör era. Och jag kräver inte att Åkesson ska hålla med oss eller alliera sig med oss på något sätt. Han behöver inte hålla med om någonting. Men att som förtroendevald politiker inte kunna stå upp för grundläggande saker som mötesfriheten det är inte acceptabelt. Och Jönköping, det är inte en isolerad händelse Utan samma sak upprepade sig för detta möte här på Almedalen Återigen dessa protester från makthavare och beslutsfattare Från det massmediala etablissemanget Återigen detta förakt mot det fria ordet Det skrämmer mig Att vi i svenskarnas parti och det styrande systemet har två komplett skilda samhällen i åtanke. Det står väldigt klart för var och en av oss. Men den som tror att detta egentligen handlar om behandlingen av vårt parti den tar helt och hållet fel. Det handlar inte om vilket parti det är, det handlar inte om vilken organisation det är eller vilken förening som drabbas. Utan det handlar om att vårt samhälle i smyg har förvandlats till ett stort överförmynderi. 1965 så skrevs följande kärnfulla ord I en demokratur så råder allmänna och fria val Åsiktsfrihet råder formellt Men politiken och massmedia domineras Av ett etablissemang som anser att bara vissa Meningsyttringar ska släppas fram Konsekvensen blir att medborgarna lever I en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är dolt, den fria debatten stryps. Slut citat. Ordet demokratur i detta sammanhanget skulle man lika gärna kunna byta ut mot Sverige för att få en passande summering över dagens samhällsklimat. I Sverige råder allmänna och fria val.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 att faktiskt begrunda väldigt ordentligt om orden. Polariseringen som vi har sett det senaste halvåret, det har skapat ett otäckt monster som utan det minsta hänsyn utan det minsta rim och rison attackerar allt oliktänkande på alla sätt och vis Vi ser hur kvällstidningarna Tar vänstervålet i försvar Vi ser hur krönikörerna och ledarskribenterna Är de första att skrika om förbud Om hur de tror sig har tagit juristernas plats I att tolka våra lagar Vi ser hur till och med public service Får kritik för att de är alldeles för objektiva och sen dessutom går ut och ursäktar sig för att de var det. Etablissemanget har blivit det som man hävdar att nationalister är. Trångsynta, diktatoriska och våldsbejakande. Det är vad vårt etablissemang har blivit idag. Och jag vill därför passa på att skicka en öppen fråga till de partiledare som kommer att stå på den här scenen under de kommande dagarna. Vad kommer ni att göra för att värna förenings- och mötesfriheten? Vad kommer ni att göra för att värna yttrandefriheten? För den står under ett allvarligt hot. Och även om debatten i mångt och mycket nu har handlat om svenskarnas parti så vem vet vilken grupp det är som står i skottkluggen nästa gång. Vilka är först att hamna i onåd? med etablissemanget det är enbart den förrådande diskursen som avgör vilka som blir morgondagens nazister och därmed kan samhällets rättigheter inte längre tas för givet rättigheter som hör ett civiliserat samhälle till det är valår. det känner vi alla till, det är inte var någon som har missat det och med detta så gör vi i svenska Svenskalandsparti vår största satsning någonsin. De senaste åren har partiet haft en väldigt god tillväxt. Och i detta val ställer vi förutom i riksdagen upp i 35 kommunval och 6 landstingsval. Våra medlemmar och sympatisörer har samlat ihop närmare en miljon kronor till vår valfond. Och vi kan nu se fram emot två väldigt spännande månader. Fram till valet. Och vad kan man tänka sig blir de stora valfrågorna då? Jobben och skolorna, det känns som en ganska kvalificerad gissning. Bra fråga att lyfta, det, det är absolut någonting som behövs. Som vi har konstaterat så har vi en stor ungdomsarbetslöshet i landet. Vi har sjunkande skolresultat. Men vad jag skulle vilja se som årets stora valfråga. Det är frågan om massinvandringen. Det är utan tvekan den största samhällsomvälvningen som har skett i modern tid. Och det är hög tid att ta debatten och utvärdera hur det mångkulturella experimentet ser ut. Och det är dags att vi talar klarspråk om dessa saker. Det är inte realistiskt att Sverige ska vara hela världens samvete. Det är inte rimligt att Sverige ska demontera hela det välfärdssamhället som vi byggt upp under så lång tid för insatser som i ett globalt perspektiv inte gör en nämndvärd skillnad Det är inte fult att svenskarna ska vara herrar i sitt eget hus Det är inte det minsta konstigt Det är inte det minsta konstigt att vi i första hand tar hand om våra egna För vad är vinsten egentligen med att vi på sikt nedmonterar Sverige till ett u Vad är vinsten med att vi fyller på vårt samhälle med ännu fler potentiella problem? Ökar den redan höga arbetslösheten och tar emot människor som vi inte har kapacitet att ta hand om? Har vi inte tillräckligt med bekymmer redan? Vad tjänar Sverige, vad tjänar Europa på att förgöra den biologiska mångfald så faktiskt blir resultatet av den okontrollerade massinvandringen svenskarna ska ha rätt till sitt eget land det är en självklarhet som vi inte på något sätt ska tumma på och invandringspolitiken som varit rådande de senaste decennierna det sätter detta ur spel för varje år som går så ser vi hur invandringen ökar och det är något som inte kommer att förändras om vi inte själva rider från kranen och drar ut proppen och med det mångetniska samhället så kommer också otryggheten då kommer arbetslösheten och då kommer rädslan det är helt naturligt Färska siffror från Migrationsverket antyder att det kan komma upp till mot 80 000 asylsökande till Sverige bara i år. Och vart går gränsen frågar jag mig. Är det vid hundratusen asylsökande varje år eller är det tvåhundratusen eller trehundratusen eller en halv miljon? När är gränsen nådd? Hur mycket ska det svenska folket behöva utstå i vad man kallar solidaritetens tecken? Hur många våldtäkter ska behöva ske? Hur många mord? Hur stor förändring av vårt samhälle kan vi acceptera? Ska sharia-lagar tillåtas införas? Ska ritualslaktad mat bli praxis i våra skolor? Hur mycket ska invandringen tillåtas kosta? Är det 30 miljarder om året eller 60 miljarder eller kanske 100 miljarder om året? När är gränsen nådd? När är gränsen nådd? Låt oss svara på den frågan. Gränsen är sedan länge, länge tillbaka redan nord och förbi vi har passerat den för länge sedan vårt land har byggts upp av generationer efter generationer av svenskar vi har haft ett ökat välstånd tack vare hårt arbetande människor som våra far- och morföräldrar och deras föräldrar i sin tur och ska allt detta tillåtas att raseras på grund av några enstaka generationers naiva dumheter Nej, självklart inte! Massinvandringen i Sverige det måste stoppas och inte imorgon, inte om fem eller om tio år det måste stoppas nu! Dagens invandring går inte att motivera vare sig ur ett humanitärt eller ekonomiskt perspektiv den motverkar inte lidandet på ett globalt plan utan me snarare så medverkar den till ett ökat lidande inom Sveriges gränser Dessutom så leder en fortsatt invandring av etniskt främmande människor på sikt till ett oönskat befolkningsutbyte där svenskarna steg för steg förlorar sitt land. Där gränsen redan är nådd. Och gränsen är redan nådd. Det krävs en total kursändring i svensk politik för att få Sverige på fötter igen. Och för att få Sverige på fötter igen så måste vi erkänna för oss själva att det mångkulturella projektet, det är ett misslyckande. Det går inte att skapa mångkulturella, trygga samhällen. Redan på 1960-talet så visste vår dåvarande statsminister Tage Lander detta. Då har ni riksdagens kammare uttalade, och nu citerar jag, Vi svenska lever är en så ändeligt mycket lyckligare lottad situation vårt lands befolkning är homogen inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden Slutcitat. detta sa han med anledning av de rasupplopp och kavaller och bränder som pågick i USA just då och betyder det då att vår statsminister, själva sig statsministern var rasist eller till och med nazist nej självklart inte vad det innebär är att det landet visste att grunden till ett välfungerande samhälle Det är en homogen befolkning Inget mer, inget mindre Och det handlar inte om att se ner på några andra folkslag Det handlar inte om att ana högre eller lägre värden på människor Det handlar om att vi måste acceptera att vi är olika Vi är inte alla likadana, vi fungerar på olika vis Vi har olika normer, vi har olika sätt att resonera, vi har olika syn och hur samhällen ska fungera och så vidare och så vidare Och det innebär att i land här han förstod att det krävs vissa fundamentala gemensamma nämnare för att bygga ett välfungerande samhälle Och varför ska detta vara något negativt Varför ska dessa olikheterna vara något negativt som vi ser runt om i världen Att homogena samhällen fungerar bättre det har inget som helst att göra med någon form av värde utan snarare är det ett konstaterande på hur världen ser ut och fungerar och hur mycket pengar som än pumpas in hur mycket vi än belånar oss för att ändra det så kvarstår ändå det faktumet Sverige är svenskarnas land och det ska så förbli befolkningsutbytet som håller på att ske det ska stoppas, mångkulturen avvecklas och ett svenskt Sverige trädar fram. Ett Sverige byggt på en gemensam identitet, på folkgemenskap, på solidaritet. Ett land där man tar ansvar, där man talar klarspråk. Där kärnan i politiken är svenskarnas gemensamma intressen. Ett Sverige där vi åter kan känna trygghet. Där vi kan se en framtidstro, där vi kan känna en framtidstro Där vi själva beslutar om vårt öde Där vi inte lämnar över det till byråkraterna i Bryssel Ett samhälle där vi tillåter oss själva att ha visioner Att drömma lite, att sträva framåt Där folket går åt ett gemensamt håll Mina vänner, kära åhörare Vindarna vänder Allt fler har börjat inse att en kursändring är nödvändig allt fler svenska hjärtan har börjat slå för en svenskvänlig politik. Vi flyttar fram våra positioner. Vi tar mer plats. Våra idéer för allt större spridning. Och i höstens val så gör vi vår största satsning någonsin. Och runt om i landet där kommer nationalister att kandidera med mottot om en svenskvänligare politik. Och i valrörelsen där sprider vi vår vision om ett svenskt Sverige och i höstens val har även du en möjlighet att säga ifrån då kan du säga nej till en fortsatt invandring nej till det pågående folkutbyte och nej till svenskfientligheten och i höstens val kan du istället säga ja till att svenska jobb ska gå till svenska arbetare du kan säga ja till en svensk väljare familjepolitik och du kan säga ja till Sverige och svenskarna en röst på svenskarnas parti Det är en röst för ett svenskt Sverige Tack så hemskt mycket